Щасливий господар його не одривав погляду від останніх кущів високого козалисту, що закрили краєвид. Але ось вони лишились позаду, і Лвандовський скрикнув від жаху, божевільно витріщивши очі. Ні став, ні млина, ні саду, ні будь-яких ознак житла. Перед ним лежало голе хвилясте поле, на якому не було жодного кущика. «Ой, я Боже волю, де ж це все?» Провалилося, залементував Левандовський, вхопившись руками за голову. Пшемуський з яхидною посмішкою торкнувся коліна Потоцького. Дружина, дитя. приголомшений ударом прохрипів Левандовський і впав непритомний скозел. Такий поворот жарту не входив у програму губернатора. Замість сміху та веселощів усіх охопило моторошне почуття. Підведіть скоріше цього дурня. «Облийте водою!» – захвилювався Кшемуський. «От перепою сам збився з дороги, і як баба ще й не притомніє!» То панський жарт потіха!» – зауважив Потоцький. «Геть чисто все розібрали за одну ніч і вирівняли!» – самовдоволено відповів Кшемуцький. «Челядь і гості кинулись допомагати Левандовському, хто пробував влити йому в рот рому, хто почав старано змочувати йому голову і бризкати холодною водою в обличчя». Спільними зусиллями пощастило нарешті повернути Левандовського до життя. Але він так і не отямився. Опритомивши, нещасний схопився на ноги і, волаючи «Рятуйте!», кинувся був бігти до свого хутора, який із злої пекельної волі провалився крізь землю. Та Ливандовського нас догнали і втримали. Тоді він забився на руках у челяді і почав усе на собі рвати». «Та заспокойте цього йолопа», – гукав з колемага «Поясніть йому, що й хутір, і сім'я його не пропали, а що він тільки збився з дороги». Та ніякі слова не впливали на шляхтича. Він їх не чув і не розумів. З божевільними, налитими кров'ю очима, з перекошеним обличчям і піною коло уст, він біснувався, кричав і посилав комусь прокльони. «Кровопивці, злодюги, зрадники, згубники великої славної Польщі, ви все святе втоптали в смердюче багно. Прокляття на вашу голову, прокляття зроду в рід. О, невже небо не помститься вам? Помститься, помститься, якщо не воно, то замучений вами народ. Вогонь пожере ваше награбоване добро, в крові потоне все і ваші родини. Чужа нога наступить п'ятою на ваші груди». Збентежений господар зовсім розгубився перед своїми гостями і не знав, чим угамувати несамовитого Левандовського. Без них би він розпорядився, та при вельможних свідках було незручно. До того ще й гості були очевидьки приголомшені словами божевільного. На щастя, з цього скрутного становища його вивів ганець, що несподівано прискакав із замку». Гонець передав на словах, що в замок зволив прибути найпривелебніший кардинал Нунцій Найсвятішого Папи і що, крім того, одержано з Варшави і Києва тривожні вісті. На останню звістку панство не звернуло жодної уваги, але приїзд Нунція схвилював усіх. І про Ливандовського одразу забули. Гонець тим часом передав губернатору листа від дружини його, ясновельможний пані Ядвіге. Лист був лаконічний, зміст його був такий. Знову підкинуто в замок таємничу записку, писану тією ж самою рукою, в ній говориться те ж саме, що й раніше. А плакане вами живе і завдасть вам ще більше сліз. Шемуський, прочитавши цього листа, зблід і похитнувся, наче підрубаний дуб. І коли б його не підтримали, він би так і гримнув на землю. Теплий травневий вечір тихо спускався над невеликим селом Малою Лисянкою, що розкинулось уздовж мальовничого берега річечки Лисянки, там, де вона впадає в синюху. Косе проміння сонця обливало золотом біленькі стіни хат, що виступали із зелені садів виблизкувала кривавим вогнем маленьких віконечках і зливалася в ніжне сяйво над потьмянілим хрестом невеликої дерев'яної церкви, яка височіла над стрімкою кручею край села. І церква, і дзвіниця мали надзвичайно убогий вигляд. Перекошені стіни, і солом'яна покрівля потемніли від часу, і навіть хрест на гостроверхій вишці, колись вкритий позолотою, геть почорнів, Невеликий цвинтар